أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلّي ووسلّموا على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ثم أما بعد قال اندريم التونة أبسلوتي تقوينة مالله جل جلاله زوت التبوتر وكريوس التجسيس برشم دائت يتمشير رضب كيمة الله جل وعلا چوش بمطبير وزطرينا بنا مرفع Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, të ti besnik, ti të ndarshme, të ti, më shoktëti besnik, me familjet e të ndarshma dhe miqjet ata të cilët e ndjekën rrugën e tij me të mirë deri në ditën e Ho, gjykimit. Hoxha thotë në vazhdim, aptin pas kushteve të Zotit përmendi se fjala la ilaha illa Allah nuk ka mundësi njeriu me përfituar për kësaj fjale, përvetëse nëse i plotson disa prej kushteve dhe këto kushte i shfarum të gjitha në mënyrë të detajzuar dhe tham se kushti më i rëndësish dashuria kushti më i rand është dashuria. Ka polemik mes dietarëve se cili është kushti më i rand. Ibn Qayyim al-Jauziy ka shkuar në mendimin se kushti më i rand është dashuria. Pse dashuria? Sepse njerëzve në ndonjë anë nuk i mungon ndija, por ju mungon dashuria. Ju mungon emocioni, ju mungon të çënojurit, njeriu i cili është i pështyrshëm, ç'në njeriu i cili e don Allahun te barekehu te ala me një dashuri pafundshme. Andaj pejgamberi sallallahu alajhi E ka lutë Allahu në gjellë o'ala, me rujtë prej gjahlit, dhe e ka lutë Allahu në të barëke vë ta'ala, me ja përçëndru zemrën, me da shurin dhe Allahu në gjellë o'ala, jamu qallib e l'kulub, febbit qallbi aladini, zemrë, sotë e do të ndika, mesër e dhikon qëtër, rëtëllohë, jetë e qallëb, andaj dush me lutë Allahu në të barëke vë ta'ala, që me ta përforcu zemrën, me ta përçëndru, me da shurin dhe Allahu në të barëke vë ta'ala, n Sinqerisht, nëse dënë Allahun te bareke Hoxha, kapruqës është një kaptin E cila është, si sëqarim Iksajna qka ishte më parë Thot e hadithu shahadetej, në shahadetejni Sebebë të dukhulli lë gjennë Lëhetu në afi e hadithel uajt Hadithet, të cilatë folin Se kushë e thotë shahadetin Hi në gjennët nuk kontradiktohën Nuk vinë në kundërthënje Dhe nuk vinë në kundërshti Me hadithet e kërsnimeve Përshembu, ka hadithë, kushe ban këtë vepër, është banor i gjenemi. Sikur hadithë, që ka e përmenë? Se përshembu, njëriju i cili është me edukat të keqe, fengamë sa me ka kategorizu si banor i gjenemi. A do me thonë se është për gjithmoni? Jo. A i del një ditë. Mirë për dudë me pastruat, se i ka mërë në qopë shumë njërzë ma të edukat të keqe, ma goj të gojë të ta palamë, ta papastër, i ka marr shumë shumë njerëz me atë pa pa diturinë e tij, e ka marr shumë njerëz në çafë, andaj duhet të më pastrohe. Duhet më pastrohe para Allahut te bareke وتعالى. Njëri që li ka haset, ai ka më hinjën e ditëve prej ditëve, nëse ai ka muslim, nëse ai ka mu'min Allahu jallahu ala. Mirë vott haset, at at për rregullsitë të zemrës së tij do të do të më lahe te Allahu te bareke وتعالى. Andaj thot, hadithët dhe haditit nuk kontradiktojnë me kërcënimat. Nuk qadro doktor me koshnjimet e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam se zot kan ardha hadith andaj thot i'lam an al ahadith edala at ala an shahadatayn sabab li al dukhul al janna wa al najat min al nar la tunaqidhu bainaha wa baina ahadith al wa'id allati fiha hadd hoja jua hadith ket hadith cka vinse kush thot shahadeti hin jannat nuk vin me asni hadith ku ndershim me hadith cka thoin kush e ban c't juna hin jhenna sai mu'tazilit Dhe disa prej gjehmi dhe kanë thonë, kontradikt E zonën pengamerin kontradikt Thotë kush thotë lajë lajë allahin laj, gjennet Këni thotë kush e panë që të gjënahin gjennet Qish mi bashkue? A dhajife lëdhila a zebara le Këto njerës s'kanë mendje Nuk din me me kuptu se pengamer A lejë salatu sa më lajën tiku anil hawa Së forjë prej hamendjes A lejë salatu sa selam Njeri i frimzum prej Allahu të bare kjo vë tal Qish kuptu në këta dike? Thotë hoqa Jenetet janë shkallë shkallë. Jenetet janë shkallë shkallë. Kush thot la ilaha illa Allah dhe e zbaton me kushte, ai hyn në xhenet. Po nëse e shkel ndonjë hadith i cili thot hyn në xhenem, e ka për qëllim se nuk e meriton shkallën e lartë të Firdausit të Adnit, pa e meriton në shkallën e vogël. E meriton në shkallën e vogël. Kjo është pajtimi mes haditheve e para. E dyta, cila është? E dita është thelbi. Pejgamberi alayhis salatu was salam ka thonë Kushtë hinë në gjenet? Kushtë të thotë lejloa hinë në gjenet? Po këtë gjenet, kjo lejloa ka kushte. Prej kushte vë është mi ulargu gjenare. Prej kushte vë është mi ulargu gjenare. Tash, nëse ti ki plëcu këtë kushtët, po i ki të sa gjenare, qka bëhatë? Shko një lanë gjenare, edhe mesin kushtët të pastra, mesin kushtët kristale, edhe hinë gjenet satar. Edhe bashkimi të rejtë është se Bashkimi Hasan al-Basriut, qenka kallmet Hasan al-Basriun ka qadan ja Hasan qadan çka me puna pejgambes sa qalla kushta te la ilaha illallah in xhennet. Nga ona te derqa dithe kush e ban ke xuna in xhenam. Çam e bamu me ktesena ka than fjal la ilaha illallah o shcelsi xhennetit. Do ta banoj ndisapra ditat. O shcelsi xhennetit. Ka than çdo çels ka dhon te tina. Ka dhon e tina. Ka dhon me se sja çel me nje her shkon xhenam edhe i nderton dhon hinë gjenem edhe t'i këdhejn gjenemit takë takë dhonë shka t'kanë munguë gjuna e kipasë tësirat nuk meriton me t'i falë Allahu gjellë gjellëvara hinë në gjenem qelësin e kije andaj djetarë kanë dhonë se gjen, gjenem asë një musliman nuk hinë për vetë se në shkallën e partë të gjenemit gjenetje është shkallë dërsa gjenemi është shtresë të poshtë a i cili është prej muslimanëve ka të uhid, ka një edhe ka gjunahe, edhe meriton me hinë gjenem, djetarë kanë dhamë, a i hi hinë gjenemin e parë, sa për ta ndërtu qelsin dhamë, një gdhen dhamë, një skali dhamë, kur ta mor e qelsin, delë. A është e qartë, nuk ka më të qartë se kjo. Andaj asë në basri u kështu e ka, do me thonë që, hadithës që ka thonë se kushtot laj, laj, laj, Allah, Muhammed, rësullë Allah, dhe i plocon kushtët, hinë gjenet është e kushtzuar me që dham ti ndërtoje si duhet. Nëse nuk i ndërton, ata rrinën xhamem dhe i ndërton këto këto dham. Ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në një hadith, men qala la ilaha illa allah, kushto la ilaha illa allah, që hadith për më çarçu kët bashkim të haditheve. Kushto la ilaha illa allah, nafaat hu yawman min ad-dehr yusibuhu qabla zalika ma asabah. Da hadithi është sahih e ka sakque shejh Al-Albani, Allahu muhshirof dhe ka saktuar Ibn Hajar Al-Haythami në mbledhje të zëvajt në librin e tij të përmbledhjeve të haditheve Ibn Hajar Al-Haythami ka thanë ali sallallahu alejhi dhe selam kush thot la ilaha illa allah do t'i bëjë dobi një ditë prej ditëve e godet çka e godet paraqsojna që do vdonse nëse thot la ilaha illa allah dhe ka zbatut çish duhet kjo është shpresëdhënëse normal kjo të jap shpresësa çfarë më thon nëse ekizbatu la ilaha illa allah po ki xuno nje bodisajuno ki shkel urdhin e Allah te bareke u teala te godet çka te godet para hyrjes ama kimei e lutem Allahu xhallawala qe me hi drejtën xherat te mos me hi fare ne xhenemin e Allahu te bareke u teala ka than pejgamberi sallallahu aleyhi dhe selam se Allahu xhallawala ne hadith kutsi ka than wa izzati wa jalali ka than pasha kan arrin time ne pasha lart madrin time la ukhrijanna min an nar man qala la ilaha illallah do ta nxjerri prej zjarrit ata i cili ka thon la ilaha illa allah do ta nxjerri prej zjarrit ata i cili ka thon la ilaha illa allah çu domethase kushtot la ilaha illa allah ka besta allah juallahu na tham kushtot domethan e kujzuar kush vepron e kujzuar kush vepron kush thot la ilaha illa allah me kët kusht allah u ja ka dhon besë se ka mestin xhennet mir po me një kusht që nëse ka ndë një defekt në kushtet e ti, të pastroje në gjëhenë. Të pastroje në gjëhenë. Andaj, në dhisa adithë, të zrekandjerim e Mahmet, dhe të përsa adithë është i pulimizu më rrët saksisë tina, Hoja Hafidh ibn Ahmed, el hakemi ka shku së adithë është, i do pëtë këtë në lejë salatu e salam, inë në miftahë alë gjennët i la ilaha illallah, qëllë si gjënetit është la ilaha illallah, qëllë si gjënetit Illallahu dhe hadithe tjera të zot e tregojnë se njeriu duhet t'i plotësojë kushtet dhe më ndrejë dhëmtë e cësisë të xhenetit ka thënë Allahu salla selam kurrshpitse çka më fut në xhenem në jannet i ka thënë sahabi ja rasulullah ka zëmo ni vet për çka mbul dot xhenet çish me në xhenat i ka thënë Allahu salla selam ta'budallahu la tushriku bihi shay'an adra ya allahum mos i ban ku 60 la ilaha illallahu muhammedur rasulullah kjo adresa pastaj ka thënë wa tuqimu ssalat do të ta falsh namazin kjo është çelësi dhëmtë Ja, Filon dhami mund tërtuje Vë të tijet zekat Dhe tajef zekat Dhami tjetër Vë tësilur rahim Dhe timash lidhët farefisnore Hadith tjetër i njët Në sahih Bukhari dhe muslim E kanë pitë alej salatu së nam Që ish me hingë në tja rësullë Allah Ka dhanë mësme adhru As kanë përveç Allahum Me falë namazin Me dhanë zekatun Me dhanë zekatun Me dhanë ramazanin Me va hajin Ale i salatu së ndëman Duhet me indërduhe këto dhamë të sirat I kërkon hirja në gjenet Me këto sharime Të se di ka mba djetartë se E para, hin gjenet Nuk hin gjenet E ka përsendim se ndo njëher shkalt E dita, hin gjenet Me kusht, mës me bo gjuna për ndryshe hinë lën xhenahin e pasron xhenahin dhe kthehet alaa ilahel allah edhe hima celsin në xhenetin e allahut te bareke tuala dhe kuptimi dhe përbashkimi i tretë është se celsi ka dhëm dhe ky dhëm nëse nuk është ndërtu si duhet duhet me hima xkalit dhëm në xhenemin e Lusim allahut te bareke tuala lusi ma allahun ju jella wala allahut te bareke tuala na musoya me ndërtue ka celsi për në xhenë për në këtë dunyë Elusim Allahun Jellalu Ala Te Allahu Te Barekeu Te Ala Na Musoya Me Musula Ilah Ila Allah Me Porjetula Ilah Ila Allah Me jetuam me të gjitha kushtet dhe cila të cilat i kërkon Allahu te barekehu te ala nga kjo fjalë e madhe ta komunikojnë te njerëzit dhe ta njoftojnë ne munirën më të mirë dhe ta shfasna ne munirën më të mirë se kjo është feja Allahu te barekehu te ala e cila ka ardhur mshir për njerëzit, ka ardhur drejtësi për njerëzit, ka ardhur sistemi më i përsosur për njerëzit te lutsim Allahu xhella wala, te Allahu te barekehu te ala musliman kujdesian Allahu te ndihmon te burgoset te muslimanëve Allahu te Iran te lutsim Allahu xhella wala se kurthat e qafira ve Allahu te shparda Allah me qulu qawli hadha wastaghfirullahi li walakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur تم والحمد لله رب العالمين